12. fejezet Polaroid havazás Eltűnt. Persze. Biztosan füsté vált, és sugy bánatos kísértetként kirepült az ablakon. Vagy forró gőzlövelt kibelőle, ki belőle, és rakétaként a csillagok közé szállt. Hús! Ezt akarjátok mondani, ugye? Mennyhért tajtékzik a düktől. Nem elég, hogy el vannak barikádozva a világtól élelem nélkül, és odakin a vérszomjas falusiak hajnali kakasként már a torkukat köszörülik, na meg persze a kaszájukat, még a miniszterelnököt is elnyelte egyszeriben a föld. Az ördög fújtatva járja őrült köreit, szőrös kezét ökölbeszorítva, ugyan mit törhetne összemérgében, de a trónterem kong az ürességtől. Jobb hián tehát a falat kezdi püfölni, amiből vályogrögök pottyannak ki. A három miniszter kecsketekintetét a padlóra szegezve nagy egyetértésben hallgat. Pontosan tudják, ilyenkor nem érdemes vitába szállni mennyhértel, amikor a harag, izzó, parázsból sodort indián fejdíszei kihajtanak homlokán, még a szaga is más. Nehéz, folytó, kénes, bűszt és az éget szőr bukéját eregetik mirigyei, mintha egy egész samár sülne a belső pokolkatlamban, és jobb félreállni az útjából, mert képes bárkit elnáspángolni. Bolívia sem kommentálja a dolgot a kalitkából, de magában jót mulat a fortyogó krampuszon, sőt, valahol a lelkemélyén, még Szorít is érte, hogy gutaütést kapjon a nyomorult. Nézzetek szét újra a kastélyban, adja ki végül az utasítást menyhért. Ha a még a helyén, akkor a palotában kell lennie. Biztosan megint és ott kavillával, ahol a folyosókonak is nyomorult. Azzal még egyet behúz a falnak. Ám ekkor hatalmas, cupogó sárvagina nő az ütése nyomán, az ördög ilyetten hőköl hátra, mint aki attól fél, elnyeli a karját a vályogvulba. A hatalmas, másfél méteres punci egy ideig csak cuppog, akár egy partra ráncigált harcsa szája, elkezdi felöklendezni a gyantanyákos karácsonyi csomagot, a radiátor fiú embriópózba kuporodott testét. A krampuszok és a tolmács döbbenten figyeli, ahogy a fal megszüli a miniszterelnököt, majd a szalmával keretezett vájat hip-hop befor. Kalatj! Üdvözli a világra jött kölyök a minisztereit, miközben kaparja magáról a trutyit. Menj egy ideig a szemét, Dörzsöli, szóra nyitja a száját, azután becsukja. Ezt követően megköszörüli a torkát, és azt mondja. – Hát jó, akkor ez is megoldódott. – Mindjárt kiszarok egy fél disznóvájat, – teszi hozzá az igazságügyi miniszter, a népjóléti miniszter pedig hümmögni kezd, és azt habogja. – Jó, hát gondolhattuk volna ez is csak olyan, mint a többi miniszterelnök lyukakból lyukakba mászik. A radiátor fiú kinyújtóztatja vékony karjait, köröz egy kicsit csontos vállával, majd izgatott klatyogásba kezd, mint akit egy kasztráló fogó ingerel. Klics-klacs, kattogó fűtőcsőszavai, száguldó puskagolyók, valóságos sorozatlövés. Bolívia megköszönüli a torkát és igyekszik fordítani. A miniszterelnök azt mondja, rendbehozott ö, mindent, bemászott egy falpinába, ahol üvegszarvast készített az apjából, aztán kilőtték egy katapultból, és bedugott egy termosztát, fejet egy feny fenyőfára húzott ö, emberi szívbe, és ezzel visszahozta a karácsonyt. Döbben csönd telepszik a trónteremre, majd össze összecsapja a tenyerét. Ó, hát akkor tényleg minden a legnagyobb rendben. Megnyugodtam, mit is kezdenénk ön a miniszterelnök úr? Erre a krampusztásai féktelen röhögésben törnek ki, és egymás hátát csapkodják. A népjóléti miniszter a nagy vihorászástól fuldokolni kezd, és felöklendezi a korábban elfogyasztott gyantát, az igazságügyi miniszter a hátán fetreng, a tisztifőorvosnak folyik már a könnye. A radiátorfiú úgy fest, mint egy dócás kisfiú, és már újabb hamrázza. – Jaj, kis csigakúpom, nem vertette be a fejed? rázza a fejét Bolívia lemondóan, majd átülteti a hallottakat szavakra. – Azt állítja, így történt. Ráadásul Gáspár segített visszahozni neki a karácsonyt. A halott krampus említésére sötét, egymással torzsalkodó vihar felhők úsznak át mennyhért szeme mögött, és az ördög kivillantja hegyes fogait. Ezt követően Megfejthetetlen vigyor terül szét a képén, és a fiú mellé érdel. el. Hallgatózzon csak kicsit, miniszterelnök úr! És ekkor bekúszik odakintről a falusiak gyűlöletben pácolt hangja. Lucifer! Lucifer! skandálják, szavaik csípése kész medúzakarok, csontocskákkal teli úrnák, a dobhártyának hajított tüskés buzogányok. Talán fel kéne bidítania őket ezzel a remek hírrel, biztatja Krampus a krampusz a Álljunk ki az ablakba, és mesélj el nekik az egészet. Attól majd lenyugszanak, ó, hogy fognak örülni, ha meghallják, hogy karácsonyfát díszített egy pinában. Menj hért a többi krampuszra sandít, mire azok is fellelkesülnek, és bólogatva azt rebegik. – Úgy, úgy. Ha visszatér a karácsony, gondjuk egy szá lesz többé. Jön az arany csörcsi is megszoptatja őket. Többé nem lesz szaros a farpofájuk. – Miniszterelnök úr! – zengi határozott hangon mennyhért, és már tárja is ki az ablakot. Átkozódásokkal feldíszített jeges széront be a trónterembe. – A reformokat be kell jelenteni! – és már lögdösik, taszigálják a kölyköt az ablakhoz, még a tolmács kalitkáját is a párkányra helyezik, hogy értse a nép, a bölcs vezető minden szavát. A radiátor fiú reszketni kezd, ahogy megpillantja oda lenn az emberbőrbe öltözött kaszás sereget. Még a közelben tanyázó farkasok is vonyítva menekülőre fogják, halván a ragadozó visítást, ami a falusiak torokcsövéből felszakad, amikor megpillantják az ablakban a miniszterelnököt, ezt a sovány albínó kísértetet, ezt a papírból kiollózott bizonytalan chipketinédzsert, ezt a szülőlepedőn felejtett selejtes duzzanatot. A fiú gázturbina szívében őrült körtáncot járnak a lapátok. A rászegeződő dühös tekintetek neutroncsillag hálója folytogatja, némán tátog, szavai, kiáshatatlan ásványrögök. De innen nincs visszaút. Mennyhért már fel is konferálja őt. Milyen tisztelt pleps! Ha méltóztatnának egy pillanatra felhagyni a malacvisítással, drága jó miniszterelnökünk a radiátor Lucifer egy nagy bejelentéssel készült mára, amely vélhetően lenyugtatja majd a kedélyeket. Zengi. És bár többször is el kell ismételnie, végül csak elcsendesedik a kíváncsi gyülekezet. Csupán egy percet adjanak ennek a konvektorszökevénynek. A falusiak a hóra köpnek. Aki nem fegyvert markolép, összefonja a melkasán kezét. A tömegből kiálló kaszák, kapák és vasvillák olyanok, mint egy nagy rovar izgatottan reszkető csápjai. Hajrá, miniszterelnök úr, ne várassa őket! Vigyorog a krampusz a megszeppent fiúra, majd átadja a terepet. A fiú pedig megköszörüli a torkát, és azt mondja Kalitjen kli. Correct. Milyen tisztelt nép, fordítja Bolívia az ablakon kihajított kattogó zajokat, ezután zavart csendelbe, nincs folytatás. A radiátor fiú tudja, itt a nagy lehetőség, hogy szóljon a népéhez, talán az utolsó esély, hogy meghallgassák. Ugyanakkor ötlete sincs, mit akar közölni velük, körmei a saját tenyerében válkálnak. Noha jeges szél pofozza arcát, mégis cseppek gyöngyöznek homlokán, aztán csak belekezd. Sajnálom, tolmácsolja Bolívia, én végig jót akartam. De a feltámadó üvöltés elsöpri az ablakból potyogó bocsánatkérés szírmait. Radiátor fiú rájön, senki sem kíváncsi oda lenna a sajnálkozására, Egyedül a reformokról akarnak hallani. Mától visszatér a karácsony, jelenti be a miniszterelnök Bolívián keresztül. A tölgy király így ismét legyőzi a magyar királyt, és megszűnik a tél, senkinek sem kell többé fáznia. Zavart pusmogás fut végig a falusiakon, néhányan a tarkójukat vakarják. Mások hitetlenül rázzák a fejüket, Végül az egyik bajszos férfi felteszi a kérdést. És pontosan mikor belegethetünk meg? Radiátor fiú elpirul. Habog, aztán azt mondja. Kocsia, tavasszal, közli Bolívia. Erre kitör a káosz. Őrjöngés, habzó szájak, vérben forgó szemek, a kaszák kocintása. Senkinek sem tetszik a válasz. A nép most akar meleget. Eleget várt már, azt hitték, talán tüzifát fog végre osztani. nekik adja a bútorokat a kastélyból, vagy bármiféle megoldást kínál a vezér, de most már látják, nem csak vele éggonos, de egyben hasztalan is a vezetőjük. Mennyhért, a radiátor fiú füléhez hajol, suttogása egy magába tekeredő vipera, pikkely súrogása. Miniszterelnök úr! Ön nem csak vezetőnek csatra, de szónoknak is utolsó. És ekkor a fiú hatalmas lökést érez, még a levegő is a tüdejébe szorul. A krampus teljes erőből nekifeszül és kitaszítja a fiút az ablakon. A miniszterelnök egyszer csak azt veszi észre, hogy repül, és nincs a kapálózó talpa alatt talaj. Zuhan lefelé, a jeges szél körbeöleli, pont úgy, mint amikor a katapultból kilőtték, de ezúttal nem lesz puha emberi szív, amire érkezhetne, ami felfogná az esését. Hadonászik, de nincs mibe kapaszkodni. A nép éjjjelzésbe kezd, amikor megpillantja a zuhanó kölyköt, Bolivia pedig sikolt. Üvölt vele együtt a radiátorfiú, de az egész csupán néhány pillanatig tart, meteorként csapódik a hóba, az oldalára érkezik, a válla hatalmasat a recsen a nyaka kitekeredik, és a kín csillogó szaniol papírja kicsomagolja magát. Petárda robban a fájdalom központban, a fiú sosem érzett még ehhez fogható nyilalást, pedig egész gyermekkorában merőkanállal kanállal porciózta neki apja a gyötrelmet, Ám most, mintha vödörből locsantanák a nyakába. Az orrából feltörő vér, vörös kakas tollakat rajzol a hóra. – Nesztek kutyák, itt a miniszterelnökötök! – zengi odafenn az ablakban a mennyhért. – Ő szabadította rátok a magyar zombikat, ő rakott hullamágját a rokonaitokból, és miért halt meg egy krampusztársunk is. Miközben ti fagyoskodtatok, ő csak vedelte a pesgőt és a penyőpálinkát egy limuzin hátsó ülésén, egy koszos kurva társaságában. Arra kényszerített minket, hogy fűtő tront építsünk neki, hogy élvezhesse az áldott meleget, amit soha senki mással nem akart megosztani. Tegyetek vele kedvetek szerint, de minket hagyjatok most már békén. Oda fenn a krampuszminiszterek, döbbenten állnak menyhért előtt, majd megköszörülik a torkukat és tapsolni kezdenek. Igen, valóban, helyeselnek. Alig, ha nem ez volt a legjobb megoldás. Egyedül Bolívia sipítozik egy frissen megbillogozott denevér hangján, te foszsatornás szaremlő, hogy okádnál bele anyád méhébe, amiből kimásztál, és nyolnád ki apád dögszagú szalonna félges seggéből a saját romlott patiszon ízű kecid! Menjél csak kuncog, és azt mondja, Na, de ha már nagy takarítást tartunk a kastélyban, akkor ez a piszok sem maradjon itt! Azzal magasra emelt patás lábával egyszerűen kirúgja az ablakon a párkányra tett zörgő ketrecet a tolmáccsal együtt. Bolívia átkozódba zuhan a mélybe, és nagy pufanással csapódik oda lenn a hóba. Drága minisztereim, tárja szét a karjait mennyért, túléltünk egy újabb elnöki ciklust és mindenkinek csak gratulálni tudok a teljesítményéhez. Bár lesz munka bőven, míg hordjuk a ganét, amit a drága jó vezetőnk elénk görgetett. A megújulás mindenképp megér egy fenyőpálinkás kocintást. Szaladj jó, tiszti főorvos! Nézd meg, akad némi -e még némi lélekmelegítő a pincében. Aztán siessen vissza, ezt a műsort biztosan nem akarod kihagyni. A pálinkának már a segére vertünk, de biztos akad valami. Egyezik bele a doki, és nem sokára visszatér egy teli üveg borókaborral, poharakkal, meg egy dugó húzóval. És már kezdődik is oda lenne az előadás. A fájdalom csillagszórói ragyognak. Kunyhó épül a tudás almájába rejtett borotva pengékből, és szikrázik. Fénylik a kín piramis csúcsdísze, Ebből a vadregényes gyötrelem posványból nincs kiút, a szilánkokkal bélelt test bebábozódik saját üvöltésébe. Az imák leperegnek a teremtő méh viaszból farikcsát szobráról, hiába az isteni távfűtés hőútjai kifürkészhetetlenek. Sípolás a radiátor fiú semmit sem hall, csak ezt a hosszú, monoton, süvítő frekvenciát, amely kibéleli a fülkürtjét. A vértöklendező törött tínédzser pondróként vonszolja magát előre, kába és szédül, mintha csak a fenyőpálinkák vájkálnának tudatában. Bolívia. Kidobták az ablakon. Segítenie kell rajta. De látja késő, a falusiak kinyitják az elgörbült, roncsát, orzult ketrecet, és mintha csak tyúk lenne, csalogatják az amputált nőt. Pi-pi-pi! Pí, pí, pí. A sípolás. Ez a halálverejtékes, alvilág alkonyból szalajtott, emberzabáló frekvencia. Ez az irgalmatlan vérkapilláris daráló, csontpor kapírgáló pi-pi-pi. És mindenhol az arcok. Ezek a drótkoszorúból font fejrészek, ezek a penge karcos vágó deszkák. – Hová, hová, miniszterelnök! – röhögnek körülötte. – Hóval és kövekkel dobálják, leköpik. – gyerek tyúkocska, és fordíts le nekünk a király halálhörgéseit! Viháncol egy szakállas fickó, miközben a zúzódásokkal borított, amputált nőt rángatja ki rács menedékéből. – azt ketté magad, faszolják, nyöszörög Bolívia. Amikor kikaparják a tyúkketrecből, a magasba emelik, mint egy új felmutatják az isteneknek, és érkezik a kasza. Ez a gyilkos darumadár, hogy a rikoltó nőbe csípjen fémcsőrével. Radiátor fiú volt. Elcsúszik, és a törött vállára zuhan, de még látja, hogy a kasza él felnyásalja a nőt. És talán csak képzeli, de mintha száraz szalmát látna kiszálni a sebből. Ő is puttonyasszony volt tehát, de a következő pislantás minden kétséget eloszlat, vér az. A falusiak a kiszakított belettépik, ráncigálják puszta kézzel ezt a kaszaütötte sebből előtülekedő forró lüktető kígyót, bélsártól és vértől ragacsos szövetszafatokká szaggatják, és pi pi pi vérgőzés sípolás, ez az angyal szányroskadásokból szült lebejszaggató, körfűrészsel megkoronázott frekvencia mindenütt. Itt a tolmácsa, miniszterelnök úr! Kacagnak, és valaki hozzávág egy nyálkás sziklát, vagy óriási gyantától nedves fenyőtobozt. Vállon találja, amitől a kölyök felüvölt, majd elcsuklik a hangja, amikor látja Bolívia csüngőnyelvű, kifordult főtt tojás szemű levágott fejét tovagurulni a havon. God. A fiú rendezni kezd, de vászorok csak tovább, négy kézláb, akár egy disznó. Néha összecsuklik, majd fel kell, és tántorok tovább, előre az erdő felé, a falusiak pedig körülötte táncolnak, csúfolják, lugdossák. S így vonul a halálparádé, hosszú métereken át. A radiátor fiú pedig magát győzködik, hogy nem szabad felforrósodnia. Megégetnie a saját népét, ahogy korábban a miniszterek tanácsolták, mert végig értük küzdött. Nem tudják, mit cselekszenek, hajtogatja magában a fiú, ám valaki ismét felkapja Bolívia levágott fejét, és teljes erőből hozzávágja, és ekkor bizony elpárolok belőle minden szeretet, amit valaha a fagyoskodó emberek iránt érzett, és nem marad más, csak a gyűlölet. A vérsalak görgető harag, és a kölyök forrósodni kezd. Ám a semmiből ott terem egy vasvillás ember, hogy a súlyos farúddal a radiátor fiú fejére csapjon, és az űrben csomósodó, tésztaként dagadó ősfeketeség, egy pillanat alatt a miniszterelnök tudatára zuhan. Áó, kommentálja a dolgot fenn az ablakban az igazságügyi miniszter, a bort lőtögtetve poharában. Csúnyán úgy Azám, csak úgy nekkent, teszi hozzá a népjóléti miniszter. Menj hír, nem jössz nézni a cirkuszt, hisz ez a terendezésed úgy, hogy egy rénygegy! Szól a tisztifőorvos, ám Menyhért csak állott a terem közepén, ahol egykor a vájú nem emelkedett, és arcizmai hol görcsbe rándulnak, hol elernyednek. Cseppet sem tűnik már oly magabiztosnak, mint pár perce. Jól vagy, Menyhért, tudakolja az igazságügyi miniszter. Mi bajom lenne? Morog a krampusz, ám mégsem csatlakozik társaihoz, merengve forgatja a kiürült poharat szőrös ujjai között, hol a patájával vakarja meg emberlábát, hol az emberlábával piszkálgatja a patáját. Beszarás, kommentálja a dolgokat az ablakból az igazságügyi miniszter, most fel a keresztre. Nagy szerencséje a kis tancsónak, hogy még mindig ki van ütvevett, ez aztán fájna, fittyent a nép jóléti miniszter. Sok energiát fektetnek a dologba, táblát is akasztanak a nyakába, de nem egészen látom, mit firkáltak rá, mutyogja a tiszti főorvos. Há, nem is tudsz olvasni, te bűzvánkos, kacarászik az igazságügyi miniszter. Ti is halljátok a harangokat? kérdezi mennyiért a fejét forgatva, de senki sem figyel rá. A miniszterek épp fogadást tesznek, hogy lezuhan -e a fiú a keresztről, vagy megtartják a testébe vert szegek. Pedig a krampuszok boróka a röhögésén túl, a falusi a kárőrvendő óbégatásának tömbje mögött egy kovácsolt vas harangnyelv erősödő morzéi Bim-bam! bimbam mennyhért haja. A radiátor fiú most folyóba folytott vízjel, kihajított vérfoltos babakocsi, kanállal kikapart pasjógymölcs, elsodródott bója, amit a hullámtaréjok dobálnak a kábulat ködös kikötőjében. Olykor magához tér, máskor elájul. szemként csüng a fájdalom fürtjein, egy tű levelekbe forgatott emberi agy sikoltozik a koponya börtönében. Apró gyermekek érkeznek, hogy feldíszítsék, mint egy karácsonyfát. Ráagatják a szégyen, sztaniolos szaloncukrait, a düh csiptetős gyertyácskáit, a félelem reszkető csapjait, az öngyűlölet pulzáló lampionjait, a remény már feketére égett Csillagszóróit Az őrület fújt Foncsorozott angyalkáit Már csak az a kérdés Mi legyen a csúcs tíz. A gyűlölet Esetleg a megbocsátás Fémakasztók lyukasztják át A rózsaszín barázdált Szivacsos húshab szövetet Lehull egy üveggömb És ripityára törik A csüngő porcelán angyalkák Fullánkot növesztenek és próbálják átdöfni egymást. Feketeség, fény, sötétség, világosság. A radiátor fiú most megint magához tér, és újult erővel támadnak a fájdalom szuronyos katonái, amikor megpillantja a tenyereibe vert rozsdás szegeket, ezeket a sebeiben lubickoló fénypiócákat, a hányinger szorongatja a torkát. Próbálja a magasba emelni a fejét, de a ráaggatott melkasának ütődő súlyos fatábla lefelé húzza a nyakát. Lentről az emberek köpködik. Az egyik nő zsíros fingások közepette a hóra üríti a belét és megdobja a gőzölgő szarral. A torkokból előkúszó viperák, a fiú vézna meggyötört testébe mélyeztik méregfogukat. – Én radiátorom, én drága radiátorom, miért hagytál el engemet? – sopánkodik koponyáján belül a fiú, ott, ahol érthető emberi szavai vannak. – Nem hagytálak el, itt vagyok veled – érkezik a válasz. Öreg barátja a fűtőtest beszél hozzá. Szinte érzi is már áldott melegét. Takarod vissza a kémpaszó pokolba, Lucifer! Zengi odalentről a nép, a sok-sok homályos, formátlan arc, amely mintha egyetlen gyűlöletes, gubószerű szőny sok-sok kinövése lenne. Meg annyi mérgező bogyó egy bokron. A távolban apró puskákká változnak a madárcsőrök, és a cinegék töltényt énekelnek egymás begyébe. Póklábaikon sistergő televíziók másznak elő az erdőből, ezek a hatalmas elektronikus kullancsok, és szürcsölik a hóból a vért, miközben csöveik reszkető képeket öklendeznek egy keresztre feszített miniszterelnökről. Oszciloszko-pókok szövik a fák közé a radiátor fiú szívverését. – Nem igaz, hogy nem halljátok, ez a kibaszott harang még a halottakat is kiugrasztanál sírból! Bömböl Menyhért a trónteremben, a fülére tapasztva a kezét. A miniszterek egymásba fűzik tekintetüket, – Persze, én is hallok valamit, tényleg, hagyja rá az igazságügyi miniszter, csak hogy a kedvére tegyen. A tiszti főorvos pedig már szalad is újra tölteni borókaborral menyhért poharát, de a rángatózó arcú krampusz elhessegeti, és a falhoz csapja az üvegkelhet. Szilánk repülnek szét, és bim-bam, bim-bam, mennyhért felüvölt. Eközben odalenn a keresztre feszített kölyök, a nyakában csüngő nehéz fatáblára lógatja ónsúlyos tekintetét, a rajta szereplő vörös betű görbületeit nézi. Az ő vére? Vagy Bolivia vére? A könyzacskói ismét kiürülnek. Mit írtak rá? Teszi fel a kérdést a radiátor fiú a koponyáján belül, szégyenkezve, amiatt nem tud olvasni. Noha tudja. A fűtőtest maga is tanulja volt, hogy a szülei sosem tanították meg rá. Én a sebek ABC-jét vertem a fejedbe, mondaná apa, a hús. A hegek és a sérülések bréírását, amit a világ minden pontján folyékonyan olvasnak és értenek. Az áll a táblán, hogy király kattogja a konvektor a fiú agytekervényeinek labirintusában, a radiátor fiú pedig rádöbben, mégsem hazudtak a tarotkártyák. Végül ő lett az akasztott ember, a bolond és a király egy szemében. És ekkor meg is pillantja a muma rémséges alakját, felderengeni az üvöltöző emberek háta mögött, az arctalan farsangi szellem föléjük tornyosul. A kucsmaként hordott, levágott birkafej, a kicsüngő lila nyelv, a pokor rosszul kötött nyakkendője, karmos újai között a döglött varjú csüng, azt simogatja. De csak egy pillanat az egész, a forgolódó tömeg elnyeli, és szomjas szivacsként felszippantja, majd hús sehol nincs már a lidérc. Miért mondtad, hogy – Tartsam távol magam a mumától, amíg tehetem, hisz nem akart nekem ártani? – kérdezi a konvektormessiás a belső fűtőtesttől. – A mummát sehogy sem tudtad volna elkerülni. Mindig ő indítja be a folyamatot, magyarázza a bölcs radiátor, de abban reménykedtem, hogy ezúttal élsz egy kicsit, mielőtt kezdetét veszi a passió játék is megpördül az első fogaskerék, lehetetlen leállítani a gépezetet. U – Úgy beszélsz, mintha ez mind megtörtént volna már egyszer? – mutyogja belül a fiú. – Ó, nagyon sokszor, és meg is fog újra és újra. – Hagyja rá a radiátor. Ez a nyolc küllőjű évkerék állandó forgása. Néha beragad az idő, Ilyenkor vérrel kell megkenegetni kicsit a kerék kerékagyat, hogy pörögjön tovább. Minden ünnep áldozat. Tulajdonképp te segítettél a mumának, nem fordítva. Ha eljön a karácsony, eljön a farsang is, majd osztára a boszorkány szombat, aztán a magyar király elküldi a saját fagyos megváltóját, és a nyári napfordulón ismét győzedelmeskedni fog a tölt király fölött. Talán arra gondolsz, túl sok seb és fájdalom, szenvedés és kárhozat, ez csak azért, hogy pörögjön egy kerék. És persze az, de a világ nem állhat meg. Isten tűzre veti, ha úgy látja elromlott. De a kerék nem forog. Nem sikerült elhoznom a karácsonyt. soajtozik a fiú, a koponya katedrálisban. Érkezik már. Türelem, biztatja a fűtőtest, hát nem hallod a harangokat? Bim-bam, bim-bam, menj a a fetreng a trónteremben, mintha egy ritmikusan járó klofolóbb püfölné a fejét, vagy valaki diódarálóba dobta volna az agyát a teli vagonok robognak át a dobhártyáján, bam vergődő acélbálnák, rontanak neki az üzekedő kalapácsokkal teli fémtartályoknak, és ezer és ezer radiátor rohan egymásnak, a harang nyelv a szürke állományát szeleteli. Elég! Végezzétek ki, akárki ismeri azt a kibaszott harangot! üvölt, de a miniszterek csak döbbenten állnak, nem értenek semmit. Megőrült, Sutogja valamelyikük, de a szó elveszik a vergődő krampuszból feltörő ordításban. Mennyért felpattan a földről és a minisztereinek ront. Üti vágja őket, majd a saját fejét veri a falba, aztán megpillantja a dugóhúzót, amivel a parafát piszkálták ki a boróka boros üvegből. Felkapja és úgy tartja maga előtt, mint egy kést. – Akkor leszek én a hóhér, ha ti csak ott álltok! Sikolt és bimbam, bimbam, bim bam a harangüvöltés elviselhetetlenné válik a fejében, a dugóhúzót pedig teljes erőből a saját fülébe vágja, a csavaros fém átszakítja a dobhártyát és vér fröccsen a vályok falra. Menyhért összeesik. A miniszterek íjjetten gyűlnek köré. Orvost! Hívjon valaki egy orvost! ordít a tiszti főorvos. És ekkor Megérkezik a karácsony. Mintha egy dzsinn szabadulna ki, amely ez idáig mennyhírt koponyájában raboskodott. Láthatatlan harangok kolompolása tölti be a tróntermet, kimnak a udvart, az erdőt, sőt, az egész világot. Bim-bam, bim-bam. Fémangyalkák hessentik messzire, a falusiak ajkáról az átokszavakat, és illatozni kezdenek a fenyők. Apró, arancsengettyűké változnak az univerzumot alkotó atomok, és lapok hullnak az égből. Sok milliónyi polaroid kamerafelvétel, meg annyi karácsonyi fotó, amin mosolygó emberek ölelik egymást a feldíszített fák körül. A falusiak döbbenten bámulják a rájuk potyogó fotókat, majd kinyújtják kezüket, és próbálják elkapni a fényképeket. És azok csak hullnak és hullnak, mintha az égi kamerákból sose fogynak ki a fotópapír, tovább köpködik az emberek nyakába a karácsonyi felvételeket. Az ünnepakú villanásai, az izgatott morajlások, zsákokat kerítenek. Egészen tavaszig lesz tüzelünk újonganak. Gyermekeik gyűrött fénykép galacsinokkal haigálják egymást, és fotóembereket építenek. Gyorsan, irány a falu, hatalmas mágiát építünk, még a felhőket is megolvasztja majd. És már szedik is a sátorfájukat, a kaszáikat, a vasvilláikat, a sok-sok felmarkolt karácsonyi fotót, és elindulnak. Egyetlen falusinak jut csak eszébe a kereszten sinlődő miniszterelnök, hogy talán köze lehet a polaroid ünnep bimbózásához, és le kéne segíteni a feszületről. De aztán a fejére esik egy fotó az égből, amit még Menhirt készített a limuzinban. A képen a radiátor fiú nyújtózkodik a pezsgő bőrülésen egy kurva társaságában, körülötte aranyfugak és tömjén. Rohadjon csak meg ott, ahol van. Dönti el magában, és a társai után siet. Boldog karácsonyt, sziszegi a radiátor a magára hagyott konvektormessiásnak, és elhallgat örökre. A fiúban pedig bontogatni kezdi késpengetollú szárnyait a gyűlölet, ez a rőzsétűzben fogant ragadozó madár. Üvölt a távozó szarjankók után a kölyök, az elfelejtett, leselejtezett fenyődísz, és arra gondol, rohadjon meg apa és anya, amért addig nyomorgatták, még egy torz beszélni képtelen, sebesült véglény nem vált belőle. És forduljon fel persze a mumma is a tetves kártyalapjaival, és a dögszagú varjúval, mert végig csak kihasználta őt. Annyit akart elérni, hogy ismét elérkezzen a farsang, és természetesen a krampuszok is fulladjanak meg, akik úgy hajították ki a kastélyból akár a szemetet. Sőt, még öreg barátja a radiátor is robban nyom darabokra, amért fogaskereket csinált belőle a leállíthatatlan halálgépezetben. De legesleg főképp, a kibaszott nép dögöljön meg. Ez a hálátlan, nyomorult kutya lett, ez a mocskos féreg gyülekezet, akiken végig csak segíteni akart, akiknek végül elhozta a karácsonyt és a polaroid tüzelőanyagot, és cserébe hagyják megrohadni egy kereszten, akiket erőn felül szeretett, de akiktől egy csepp szeretetet sem kapott viszonzásul. Talán nincs is szeretet ezen a világon, csak vér, becsomósodott közöny, vizenyő. Itt minden fogazat, a gyermeküktől irtózó anyák és apák aktatáskában hordott látlelete, a hányinger legelői. Spritzel a csonkítás gejzír, szűrcsölt csak a dögszagot, a félrehúzod a csontgörgőkön függő függönyt, te is láthatod, minden ablak temetőre nyílik. Elhanyagolt sírokra. Az áldozati kövek alvatvértől eltömődött likacsaira. Üvölt, és felforrósodik a teste, eldönti, nem lesz többé áldozat. Felgyújtja a keresztet, aztán lángba borítja a palotát, majd a falusiak után vándorog, ha kell, hason csúszva, követi nyomaikat. És felperzeli az egész falut, megfékezhetetlen ősvulkán lesz, amely összefröcsköli az egész kurva világot gyilkos lávával. Nem nyugszik még, hamuval nem porlad az utolsó nyomorult ember utázat is, mert a tűz isteni valuta, és ő bizony kibaszott gazdaggá tesz mindenkit. Ideje, levegőtleníteni a radiátort, mert csúnyán kattog, Döntik el az angyalok, akik csillogó célnak esztyűt horgolnak a sorsfon alakból. És ahogy nyújtózkodó lángok tekerednek elő a keresztfából, jégből faragott kések kezdik szurkálni a radiátor fiút, aki már teljesen megfeledkezett róla, hogy a falusiak fenyőből hegyeztették az óriási feszületet. Abból a fából, amit ha meggyújtanak, sarki hideget áraszt. Ám a dermesztő tűz megállíthatatlan, ahogy terjed, újabbnál újabb lángszírmok nyílnak és fagyos fogakként a fiúba harapnak. A konvektor Krisztus felordít úgy, ahogy még soha sem üvöltött, mert se az égési sérülések, de még a váltörés és a testébebert szegek sem fájtak úgy, mint örök ellensége a fagy velő dermesztő ostorcsapásai és ahogy rázárul a lángok zimankós koporsó fedele, deres sziklává kemény szik húsa, megfagy a vére, és miközben szabadulni próbál, reccs, egyszerűen kiszakadnak jégszobor testéből fához szegezett végtagjai. Végül előre bucskázik. Karok és lábak nélküli torzója dércsípte gyümölcsként a földre pottyan. A benne táncoló aprócska örlángot a télújai csippentik fel, mintha csak virágot szedne a réten. És nincs több klics, és nincs több klucs. Polaroid halotti lepel ereszkedik rá. A szálingózó karácsonyi fotók betakarják meteorittá kövült maradványát.